Dobré odpoledne, to jste hodní, že jste přišli. My jsme si mysleli, že přijdete pod ořech, ale to počasí je opravdu hodně nejisté a tak snad bude-li tu dost vzduchu, tak to bude tady přece jen příjemnější. Já se přiznám, že jsem tu knihu, která se jmenuje Menší politický slovník v příkladech, otevřel poprvé po mnoha letech. A že jsem byl sám zvědav, co v ní najdu, protože si uvědomuju, že když se řekne léta 70. tak rok od roku je to zkušenost nezdělitelnější. Pro někoho je zdělitelná tím, že nemusí poslouchat, co mu o ní kdo napovídá, protože si to pamatuje. A... Pro někoho je to nepředstavitelné a můžete povídat, co chcete, a ono se to nedá vyučit. Pokud jde o české básnictví, je to doba nástupu dvojího šlendriánu. Jednak té kariéristické generace, která si řekla, že konečně má příležitost, protože nastaly časy druhé a třetí ligy. A Jednak druhý šlendrián spočíval v takové zvláštní absolutizaci nějakého momentálního pocitu, který se začal zaměňovat z básní. A oba ty šlendriány pro člověka, kterému tenkrát bylo 18, 19, 20 let, byly velmi deprimující, protože si uvědomoval, naštěstí se to tak zcela nepotvrdilo, že v tom prožije celý život a že v tom možná i zemře. A že je tedy na nějakém osobním, na nějaké osobní hygieně bych skoro řekl, aby si našel způsob, jak s tím zacházet. A pro tenkrát ten způsob byl, sám bych ho asi nenašel. Ale díky tomu, že ještě v roce 68. stačil vidět větší poetický slovník Josefa Brucknera a Jiřího Filipa, a že mě ta četba zcela strhla, tak jsem od tohoto podnětu tenkrát si odvodil takový svůj program, který mě vydržel několik let, že jsem si psal většinou v několika verzích příklady k těm, poetologickým termínům, které ten Rupnerův a Filipův slovník jak si tematizoval. A tak mě to bavilo, že vlastně na ta sedmdesátá léta s odstupem času nejsem schopen vzpomínat jenom na blbou dobu. A potom jsem z toho vybral pár příkladů, zdůrazňuji příkladů, O poezii mi vůbec nešlo, a taky mě vůbec nešlo a nenapadlo mě, že by to někdy jako knížka vyšlo. A taky to, co jako knížka vyšlo, vyšlo jako fragment, protože těch verzí ke všem heslům toho Brucknerova a Filipová slovníku bylo tenkrát mnohem víc, než kolik se nakonec do té knížky dostalo. Šlo mě o čas strávený s češtinou a o čas strávený s tím, jak lze dát formu nejenom tomu, co člověk chce říct, ale jak se z formy dozvídat, co se dá říct. Hmm. Vezmeme to podle abecedy, ale ještě musím vysvětlit jedno nedorozumění. My jsme dneska tak šli s marketkou potužákovou, kterou tímto představuji a vítám po sobotce a viděli jsme plakát, na kterém je toto setkání inzerováno jako literárně hudební pásmo. Tak při nejmenším ve dvou třetinách toho názvu to nebude odpovídat tomu, s čím se setkáte. Pásmo to není, protože to bude teď vznikat tady s námi a pokud jde o tu hudbu, tady není klavír. A, tak jsme si řekli, že písně tentokrát bude dělat Markéta a bude dělat dokonce hned dvě. Obě znáte dobře. Jedna je o jisté Kateřině, která utíká a je povzbuzována k útěku, protože ji honí divoký kocour. A druhá je o jisté Aně, která šla pro zelí a setkala se tam s jistým Jozefem. Protože ty písně budou jenom dvě, tak zase každou z nich uslyšíte mnohokrát. Obě totiž svého času posloužily jako předlohy dvěma autorům, z nichž jen jednoho známe jménem, to je Karel Mašek, ten, kterého známe jménem, který někdy na přelomu 19. a 20. století napsal knihu Utíkej káčo, aneb, jak by souvěcí veršovci čeští jak si zveršovali tento děkujeme, příběh. A druhá z těch knih nikdy, pokud víme, se knižní poroby nedočkala. Ty texty vznikly začátkem let 50., čímž se zároveň vysvětluje, že jsou anonymní. Ale zcela jistě je nepsal někdo Není to žádná lidová tvořivost, Je to velmi sofistikovaný způsob, jak se vyrovnat s řadou autorských stylů. Jsou to parodie, ale ten poetický Brucknerův a Filipův slovník říká, že parodie je záměrné napodobení známého uměleckého díla za účelem jeho zesměšnění. Ale mě vždycky parodie víc zajímala jako záměrné napodobení známého uměleckého díla za účelem jeho pochopení. Protože jenom když si to člověk sám zkusí ze stejného materiálu postavit, tak přijde na to, jak je to uděláno. A takže tenhle ten dvojí typ parodií e, bude přítomen v těch písních, které se tu několikrát pozvou v podání. podání. A já tedy začnu textem, kterým, kdybych nezačal, ten další by byl nesrozumitelný. Není to parodie. Znám křištálovou stránku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmalé kapradí a v úkol přes. křes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci zadne bílého, ty laně v noci jen když pusnou lesy hluboké a všude ticho jest, tu nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. A můžu plynule přejít k prvnímu heslu poetického slovníku v příkladech, nebo první heslo se jmenuje Absolutní báseň. Báseň, jejíž řeč je nezávislá na pojmové a významové hodnotě slova pomíjí jakýkoliv daný jazyk a vytváří si jazyk zcela nový. Rozhodl jsem se tenkrát, že tu sládkovou křišťálovou studánku přeložím do jazyka zcela nového. Ypsilon žlouvec křáhle plně, um ochřejší jež voul, holupí klukol klubem, mn, tmár dmouchná povidou. Ejchť brseň chláchá ráchora, chlášt tlama placha rží, ráchora řimba chora, prkšť brseň pableží. Uch poupak krouží opou vraň, chřápu běst, tu křáhle plň i hlublá lkáň. jsou Plný zlatých. Očítáte s tím, že čtenář během těch jedenácti veršů v novém jazyce zapomene ten starý? A Akrostych je báseň, měli bychom ji tu vlastně psát. V níž začáteční nebo koncová písmena veršů, někdy jejich první a poslední slabiky, dávají slovo, větu nebo jméno člověka, jemuž je báseň věnována. E, šlo v tomto případě o jméno člověka, to je ale jediná nápověda, kterou předem poskytnu. Méně než vzpomínka, márnice kabinetu a bysty klasiků jak hlavy uťaté rouhavým jazykem kantora. Stokráte kamenem knihy jsem rozbíjel okna světu. Éra těch letoucích moudrostí gymnázia trvala den a noc. Trvala den a noc. Den zval se neděle a jméno noci vám nepovím. přádele. Je to, někdy se říká, že v poezii je něco věšteckého a skutečně šlo o jméno Markéta, vysvětlení je zcela prozaické, byla to jiná. Alba je svítáníčko, neboli lyrická píseň s námětem raního loučení milenců. Má moto, moto z Romea a Julie. To skřivánek byl Jitra hlasatel, což je alba uprostřed té Pane, to nebyl skřivánek. To orloj času něžně zaskřípěl, rozdrtiv jako zrnko písku vzdálenou hvězdu. Možná, že to byla ta naše, Teď už vím, že se mi nepoštěstí zaspat tu chvíli, kdy jen pod peřinou se drží zbytek noci zatuchlé a včerejší. Běda těm, kdo se musí rozloučit v tu prázdnou hodinu, kdy hvězdářům oslepne dalekohled. Avšak my, my krátkozrací, náhle spatříme na tváři bližního ovrázku víc. Vyprchalo z nás víno večerní a nevaří se ještě ranný čaj. Tak dobré jít, miláčku. A neplač, viděl kdy kdo čas. To jenom skřivánek nás měžně probouzí jako v té staré básni. A teď poprosím Marketu o první píseň. Můžete hádat, jestli se ta parodie vztahuje k písni Utíkej káčo nebo k písni Šlananinka do zelí. A pokud budete potřebovat nápovědu, tak bude-li držet ten format A4 na výšku, je to Šlananinka do zelí. François Vion. Lizetko Jean do Marvely. Fanetko, káčo uličnice, páteři, žáčci nesmělí, namalované krasavice, stírejte sazy, palte svíce, z ní poslední má serenáda. Couravé nandy není více, vzpomeňte na ní, na neřáda, ty její horké pocely. Ten žár, když vklouzla do světnice a vyváděla v posteli, že zapomněl i na štěnice. To byla k sakru milostnice. A měla vám mě holka ráda. Byla jak burskej ořeh v lice. Vzpomeňte na ní, na neřáda. Zrovna minulou neděli vyšla, jak byly tyhle hice, pytlačit někam do zemí. Přišel tam Pepík zblejsky v trice a dalí košem do palice. Chudinka byla ještě mladá. Zhasl hned jako malá mšice. Vzpomeňte na ní, na neřáda. Poslání. Nožičky měla gazelí, široké boky, úzká záda. A teď je chudák s anděly. Vzpomeňte na ní, na neřáda v té Francii takéž je Alexandrín, tedy 12 až 13 slabičný vzestupný verš s rozlukou po šesté slabice neboli třetí stopě. Oharek včerejška se škvíří řeřavě pod vodotryskem hvězd v kaluži u repíže. V tramvaji zmítají se hlavy na hlavě a na nároží dav netrpělivě hryže horoucí klobásu s chlebem a hořčicí. Omastek zatéká zalímec u košile, bělmo jak slanina se šklebí k měsíci, když připálený prst ucouvl proviněle do dlaně chamtivé. Štiplavý, řídký dým zvěstuje nebesům tam u domečku z karet, že všechno je nám vůřt a vůřty jsou nám vším. Varito měsíce stoupá jak na minarit. 1974. Aliterace je náslovný rým neboli opakování schodných hlásek na začátcích slov. Vzal jsem si slovo, které v češtině tedy hlásku, kterou v češtině začíná co nejméně slov. Už usnul umgelt, už už úterý, už krcen uzlem ulic, umrlec uniká úřadům. Úplněk udolán upírem úsvitu ubývá. A ještě od písmene a Antonomázie označení osoby obecným pojmenováním nebo užití vlastního jména v obecném významu. Jestliže v dějinách zákonitě připadá na jednoho Moliéra 18 ludvíků, je k neuvěření, že se ještě hrají komedie. A po neboli Elize, je vynechání hlásky na konci slova. Je to tu hned ve dvojím smyslu pod názvem nedokončený pokus Fridricha Falckého o české verše. Jak by sám genius locí mi v okno dých stříbrný mrazu květ se zapotil a zvat. Že zimní králové tu vládli dosavat, v krvavé krůpě je dnes v Čechách taje Pivo jsem nedopil, knedlíky nedojet, hrozí mi šatlava a koním koní klec. Sedlejte bělouše, než pan král řekne švec, než pan kat řekne král, snad udrží mě let záludné vtavy. Musím být za lesy, než dopadne mě noc. Ta by mě očernila. V paprscích měsíce je každá hora bílá. Však nestrácejme slov. Už je tu půl měsíce. A pak bychom, možná mohli, abychom se příliš dlouho nezdržovali u písmene A. Postoupit. Jmenu B, Báseň v provoze. Malý lirický útvar, který bezverše zachovává poetiku básně. Až bude České zemi opravdu nejhůře, přispěchají plechoví rytíři věrní husickému odkazu na alegorických vozech a budou tedy znamenat něco úplně jiného. A všichni Čechové. Budou se i na mučidlech trápit jen otázkou, co tím chtěl Blaník říct. Karel Jaromír Erben Ráno raníčko pana vstala a košíček si přichystala. Půjdu, matičko, prozeli, k vepřové, co je v neděli. Ach, nechoď, Nechoť na lupení, Pepíkovi co věřit není, chytne tě mladý ničema, pověst tvá bude zničena. Nemá naninka nemá stání, prozelí co spohání, kuchařská vášení nutí jim vepřovému dodat chuti. První lupínek ulomila, věžba matky se vyplnila. Josefa statná postava, koš v troskách, ležet nechává. Než záře nebe pozlatila, svou vášeň draze zaplatila. A za rok v koši, jaký žal, pepiček malý zaplat. strašně zajímalo, kdo to v těch 50. letech psal. tomu se psát někdo, kdo opravdu dokonale znal ty svoje autory. No, takhle začínal eh, jistý básník Sedloň v divadle satyry, myslím v roce 46, hned po válce, eh, když sparodoval Vítězslava Nezvala a měl z toho takový průšvih, že potom už asi 10 let psal jen budovatelské písmo <laughs> Pro jistotu. Ale... Eh, Tohle mi připadá lepší než ta sedloňová parodie z divadla satira. Nevím, kdo to běl. Kdybyste to věděli, budeme moc rádi za tu informaci. Je zvláštní, jak se to metamorfovalo do toho hudebního světa, protože Šlananinka do zelí byla parodická předloha pro Ježího Šlitra ve smyslu, jak by světoví skladatelé zhudebnili tu, tu píseň. Myslím si, že o tom musel vědět, byť zároveň mohl navazovat na stejnojmené parodie Ješkovy. Daktylotrochejský verš. Přízvučný nebo časoměrný verš, v něm se střídá daktylská stopa s trochejskou. Pro názornost... Metař než vymne ospalky z koutů starého města, šedivá paní zaklobou kvetkne trouchnivou routu. V mrazivém šeru začíná raní. Z kostela cestou staví se v krámě pro dnešní chleba. Průsvitnou dlaní tápe, než Bůh jí nabídne rány. Celý den hledá ve schránce psaní. Hašlerku spolkne s diskrétním kašlem nad Prahou, když se měsíček sklání. Na dobrou noc pak v koflíku zašlém, umělý chrup se zazubí na A teď bychom mohli elegii, to já mám rád, elegii. To nevím, to by mě tenkrát vzalo v 20 letech. Antické poezí skladba psaná elegickým distichem později lyrická váseň vyjadřující smutek ze smrti, neštěstí nebo zklamání. Ústav schudlých šlechtičen 1899. Pokud si to neuvědomujete, tak Ústav schudlých šlechtičen je na když se vstoupí zadním vchodem od Černé věže, tak naproti tomu bývalému domu dětí, tam je ústav schudlých šlechtíčen. V 70. letech už tam nebyl, ale dům stále stál. Podpíral mozolis valnatých kariatit, hraběnčin triedr se chvěje dojetím, schlížeje nad Prahu. Ach smět se zase vrátit do spolku mrtvých dam a dlouhým souvětím se příkře vyjádřit o českém ochotnictvu, o mravech drožkářů a starém cukroví. Ach, být zas prospěšná strádajícímu lidstvu a živit švarného poetu spod Jen jenž tenkrát klasickou veršoval časomírou, předčítal Vergila zahleděn do lé a v gestu neskrotném tak zahrával si s lirou, až zvrhl na ubrus mé heřmánkové tché. Ach, kde je konec té velikolepé době? To ochotnictvo hrá v národním divadle, drožkáři ve sněmu rokují o porobě a staré cukroví mé vděky povadlé. Poeta živí se plitkými fejetony, Vergilem podložen je rozvyklaný stůl, kde liral kávala, břinkají aristony a z květů ubrusu hežmá nekvivanul. Podpírán mozolis sválatých kariatit, hraběnčin triedr nad Prahou chvěje se. Zrak i dech století už začíná se krátit a krokem nevěstky, Přichází secesa. Jan Neruda Je povsi hovoru a smíchu, vtipu, hluku, že starý kocour říkat jde o mladé káčeruku. I řekli jedni, posedl ho děs. A druzí opět, má už věru čas, že přece též se rozeplál to po manželství tužbou. A on tak zatím ke káči i s tlampačem i družbou. Však Káča řekla, já mu dám, já poženu ho, dětka. A vodyčber si přinesla a přichystala hnedka. A pod vikíř, když přijechal on blíž, chrst na něj vylila hned plnou díž. A smála se jak diblice a na útěk sedala a za ní kocour s družinou a celá ves se hnala. Hej, to vám nyní začal Hon. Po návsi káča běží a za ní kocour utíká a chudák dýchá stěží. A v divém reji houf se za ním hnal, tak každý zrovna jak od práce vstal. A v děti v klumutom a psy a kočky křičí, a muzikanti táhnou s ním a dudy ve hluk kričí. A hoši dívky běží tu a při té chumelici dal do skoku se posléze i topol se zvonicí. A přeslice i díž se dali v skok a chalupa si smíchy chytá bok. A smíchy všechno ožije, čemu ten hon se zjeví. To ví se, tak to začalo. Jak bylo dál, se neví. Epigram. Krátká básení, převážně satirická, s ostře vyhraněnou poentou. Mnoho je v světě cest, a na nejširší z nich vyměníš s plasklou čest za nafouknutý džih. Epitaf. Náhrobní nápis. Epiteton je básnický přívlastek. Zdůrazňuje stálou, to je epiteton konstanc, nebo mimořádnou epiteton ornans, vlastnost. Básníci bez víry, pochybní básníci mrháte slovy, abyste vyšňořili Všudy přítomné, chocholaté, širokoplecí, luzné, převratné, prokleté, zbožňované. Nic. A epizeuxis je opakování stejných slov v jednom verši několikrát za sebou. Začalo to, když roztál sněhulák i smrkví, koštětem a hrncem. Teď ta je, ta je, ta je. Tratí se sto věží, věží sto. Sto střech a střech A ta je město. Město ubývá jako kram měsíce v jezeru nebes. A stoupá, stoupá, stoupá hladina. A ta je kamení, a ta je, ta je židle, i ruka ta je, ta je na i báseň. Nakonec budou tát pomníky s pišnými gesty, prázdným pohledem a zlatým písmem. Kde stála Praga, zůstane jen rybář na pramici. Ponořen v sebe, udrží se nad vrtavou. Pak je tady eufemismus, neboli užití mírnějšího výrazu místo slova, které označuje nepříjemné představy. Ty nezestárneš, miláčku. Ty jen prokveteš ze sedmi krásky v sedmi vrázku. A grafické uspořádání básně, vizuální řešení, tištěného textu básně. Představte si to. Sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna. Tak badnou sedmi krásky. Jaroslav Vrchlický. Prach pozvedal se na libické poušti a v duchu rej se měnil fantastický. Skřek divoký tu vzduchu vlna pouští, půl zvířecí, jak tygří, spola lidský. A křik jde blíž, jak pochod triumfalný, jak samumu titanská epopej, jak v gigantický etnik kráter skalný Jo, evoé, bakchantek výskne vej. A křip jde blíž. A v tom, hle, v prachu změti dva pantofle a vnaňader vzplála. Jak růže božství nymfa pouští letí, jak snít jen o ní může v ráji a To utíkala pouští zářná kačna. A jako kentaur v led se za ní sápal, hle, bájný kocour, prachu zvedal mračna. To asketický znítil se v něm zápal, či poštvala ho frašně závislačná, že k boji vstal, jak chmurný sarda napal. A v poušť se lekla, jak by stvůra pekel již havou rukou psala, mene tekel. Kot jako atlet k metě se k ní blíží. Hoj, divokou to, vířnou měli cestu. Však nektar lásky bude píti stíží, ji nestrhne si v lůžko za nevěstu. To, co vždy lidem do života září, ten v oheň zářet třpitné, to opálem též v oku káči svitne a blesky vrhá pokocou rutmáři. Tak lidstvo se svou kledbou světem lítne a není pro ně večer, zořeraní, Tak snad se budou honit doskonání. Lámaný rým Zvuková schoda slavy, která je vytvořena rozdělením slova na konci jednoho verše a předvede, převedením druhé slovní části na začátek verše následujícího. Poslední moravan po Bílé hoře chodí, mumla je temné tož. A na konečné tramvaje tři rodinky se zamhouřeně podivují té neděli, Dechovka fouká tam do piva teplého, na trávě mezi schnilými čtyřmi švestkami výrostci hrají ragby. Moravan myslí si, za toto jsme sa byli, lámaná řeči povelů a veršů, jakby smet. Spolní pleskačky upíjí slivovicu, Rukama šermuje, jak tenkrát, když bojoval proti přesile. Vojsko much lačně vycucává krev limoná a pavouk souká jojo. Litanie. Báseň prosedného charakteru, v níž se opakuje řada paralelních veršů apostrofické povahy. Ty jediný, ty úctyhodný, ty všemocný, ty spravedlivý, ty milosrdný, ty vzývaný, ty obávaný, jsi, ty osamělý, ty ctižádostivý, ty bezmocný, ty mstivý, ty ukrutný, ty opovrhovaný, ty bázlivý, ty malověrný, a o sobě nepochybuješ. Neologismus je nově vytvořené slovo. Někdejší lanová dráha. Teď už zase jezdí lanovka na Petřín z Ujezda, ale v 70. letech byla na dlouho, na mnoha z technických důvodů mimo provoz. Byla tam jenom taková hřezivá. Dlana. Tak dlouho se Petřín přetahoval s újezdem, až pro vás přetrhli. A tehdy šlépě je nedělních procházek počaly zarůstat travou. A dítky šermující vidličkami při rozhodování zda zmrzlinu nebo zízek <hlasující> naučili se říkat, že a šermovat prázdnými slovy při rozhodování, zda ano nebo ne. Nona. Nona je strofa italské renesanční poezie, původně složená z devíti, deseti veršů s rýmovým obrazem ABABAB B, A, B, a B, C, C, B. Ale věřte mi to, nebo z toho nebudete nic mít, když to budete pověřovat. Když parník troskotal, chýlívalo se kránu. V trombónu stoupala hladina horkých slin. Jazz připomínal nám pohlase bílou vránu a bílou velrybu tichý lesk vltavin. A Praha podobná novému Orleánu každému bělochu poskytla černý stín. Dnes opět paroloď tam u přístavu čeká, však břichem nahoru se obrátila řeka a zpěv, jenž bývával ze snů, je strhavit. Otakar Březina V šílených vírech nekonečných závratí, zahořklým popelem věčných soumraků, tisíce mlčenlivých duší, jako opilci prokletí, vešla si ty, dokonalá vzelí zázraků. A hudba pramenů na napjatých nervech, hrajících krvavé sonety, v pošlapaném koši extáze, v éteru bezedných propastí a v bledých parách přízraků. Před velkými dveřmi poznání stály tu mlčky on, ty a zelí. Ovročný rým. Ve čtyřverší rýmové spojení prvního verše se čtvrtým a druhého se třetím. A, B, B, A. Jiskřily hvězdy na stříbrné diskřily hvězdy na stříbrném plátně. Film nahradil nám noční nebesa. Pod jeho tichem zemská noblesa v šlehačce pohřbila se nenávrně. Pod jeho světlem božský pianista deseti prsty tlačil velký vůz. Těch deset prstů, desatero míst, tam ve šlehačce utopilo lista. Ach, černobílí pánové a paní, až budou vaše hvězdy padati, zda svěříme jim v němé závrati svá tajná a tak pošetilá přání. Oxymoron je spojení významově protikladných slov. Takové smutné veselí ovládne čtenáře starých novin. Zapomenutá nezapomenutelná slova ztracených nepostradatelných mluvčí. Dočasná věčnost krátkozrakých jasnoviců A výmluvnost umlčených. To ticho je slyšet dodnes. Takový veselý smutek. Paradox je zdánlivě protismyslné tvrzení, které odporuje vžitým představám. Pss. Přichází ta podvečerní chvíle, kdy tmy je právě tolik, abychom viděli jasněji. Je o to vzácnější, že každý den se opakuje. A tak podobá se věčnosti. Že smí trvat jen, co by si zašeptal. Pst. Paralelismus je druh přirovnání kladoucí jevy volně vedle sebe a za druhé obdobná rytmická, gramatická či tematická výstavba dvou i více po sobě následujících veršů nebo i rozsáhlejších úseků textu. Pokusil jsem se obě ty zadání sloučit do čtyřátků. Nebe je perspektivou zúžené na jednu vyhaslou hvězdu. Može je perspektivou zúžené na jednu neslanou kapku. Poušť je perspektivou zúžená na jedno vychladlé zrnko písku. Léta jsou perspektivou zúžená na jeden, jaký, okamžik smrti. Antonín Sova. A nic se nehne. Nebe nadširá pole potichu se chýlí. Modravé stíny šerí les tam stele na posněžený lán. Sníh, sníh jen bílí, kam hlédne oko. Mlha stoupá výše a kalně s nebem splývá na západě, kde koule slunce k zemi klesá tiše za staré lípy, jež tam stojí v řadě. A ticho, ticho velké planetu střeží a ani stopy života tuponí. Jen tamo, kde si káča někam běží, a kocour divoký je darmo honí. Antonín Zola je jediný básník, který je parodován v obou těch zdrojích, které jsme v úvodu připomněli. O 50 let později si na něj vzpomněl anonymní autor touto parody. Kdo vám pošlapal košík? Kdo v posledním stisku léta, v stříbrném soumraku, za lehké závoje mlh skryl slzy loučení a nechal se hladit laskavými prsty břízek? Jen chozé, stojící za sosnou, tak zářící v západu slunce. Spojení rukou a srdcí. Kdo vás nechal nevděčník? skrýti si tvář v chladivém zelí. Proč nutíte polipklit na herty? Šeptat zmlkle v přemýšlení. Kdo vám pošlapal košíček? Parenteze je v subkamboli doplnění významového celku. Vložením nové myšlenky. Nástěný kalendář ze zámku IFU. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, březen, sobota, neděle. A co My se ví. Sázíme s marketkou. já mám ten, takový axiom, ještě nikdy mě to nezradilo, říkám, vždycky se to stane. <laughs> vždycky se to stane, nikdy ještě nebylo setkání, kde by nějaký mobil nezazvonil. Vždycky na to všichni velmi myslí, aby si ten mobil vypnuli, aby se to nestalo právě jim. A já si to užívám, protože já mobil nemám. No. Takže já vždycky, když sedím v hledišti a stane se to, jsem jediný, kdo neuděl. <skrý> <Tak. Děkuji. skrý> Píseň. Píseň je druh zpěvné básně, pravidelně stroficky členěné. Základní útvar lidové poezie, a nejjednodušší forma poezie uměle. A já si uvědomuju nad tím až teď, že to je vlastně můj první písňový text. Lampa, která kránu prská z lodní přídy, v křiku kormoránů postrácela směr. Píseň kapitánů v prostřed slané bídy krásnou Marianu volá od večer. Bůh, jenž mořskou panu hnětl z bílé střídy, odzvoní jí hranu na Ker. Na dně oceánu, hymnu Atlantidy, tluče do timpánů mrtvý guvernér. A teď může uh, strašně moc hodiny. Já. Víc skáta. Poenta. Výrazné, často překvapivé vyvrcholení strofy nebo celé básně. Když po tisíci a jedné noci umlkla moudrá šahraza, král třikrát zatleskal. A na to znamení přišel si kromě kat, jako by nic. <těk> Postupný rým je rýmové spojení vzdálenějších versů, veršů, které jsou združovány v pravidelný rýmový obraz, často i přes dvě strofy. ABC ABC. Dvanáctá odbyla na starém Elsinoru. Duch krále Hamleta se béře po cimbuří s kapičkou u nosu a jektá ve verší. Vychr se narychlo obléká do praporu a rukáv nenašet rozběsnil se a zuří, až nebe roztrhne. Na Dánsko padá sníh a prkna na jeviště souschnila. Ofélie tápe jak pod vodou v temnotě zákulisí a já, váš William, tu pro vás přeháním Líčím tvář měsíce z pudřenky poezie a nad mým pokojem v nejisté dálce vysí noc jako rakev se stříbrným kovákem. Ještě trochu hudby. Nedošet. Minulý přechod. Petr Bezruč. 100 roků na pole chodila. Sto roků trhala zelí. Až přišel s fritkou pepíček a složit se v zelí jí velí. 100 roků s košem chodila. 100 roků košík byl celý. Dneska je košík pošlapán. Kdo ti ho naninko scéní? Syroty pláčí. Mají hlad, tak jako dříve ho měli. Přijde den, z šachet jde plamen a dým. Přijde den, bude i zelí. Respekty. Ryspety je lirická forma složená z jedné čtyřveršové strofy se střídavými rýmy, A, B, A, B, a dvou združeně rýmovaných dvojverší, A, A, B, B. O hřbety schrbené, jménuje se to antikvariát, to musím říct. Což byly tehdy eh, mé univerzity pražské antikvariáty, protože to byl to bylo jediné místo, odkud nebyly knihy vyřazovány a kde člověk se tedy mohl nechat překvapit věcmi, kterými by ho žádná knihovna ani vysokoškolská překvapit nemohla. Oh, hřbety schrbené knih oslých, olisalých, moudrosti zamřela v práchnivé sedlině. Kdo ke dnu vypije váš jedovatý kalich, Živ bude na věky, podoben latině. Právě tak přežilí, jak nesmrtelnost slov, jimž národ Chodím Chodívám na hřbitov, kde tráva neroste, prmen ani kopřiva, a hledám sněženky pohřbené zaživání. A združený rým, Zvuková schoda slabik na konci sousedních veršů. A, A B, B, C, C, D, D, e, e. Jak dýka turecká za mrakem luna čeká naší je andělu. Tma vlaje daleka. zákeřní vrahů v plášť. Hrom jako pohan kleje, blízká se na časy tísnivé beznaděje. Nad slovy proroků jen kartářky se šklebí. A smutný hospodin se zamkl v sedmém nebi na sedm západů. Čte Libri prohibiti. Ach, ještě mnohokrát nasliní věkovitý prst Boží, aby si obrátil další stránku. Snad věčně bude číst, že už má nakahánku. <těk> Josef Svatopluk Machar Když šla jste parkem v pozdní chvíli v plét halíc štíhlé údy své, snad vyvábil vás měsíc bílý, jenž duše snivé k toulce zve. V tom strašně jste se polekala, to vyděsil vás jaký z Ve chvíli té jste nepoznala že to váš hravý kocour jez, Jenž v houští ukryt na vás číhal. Vydal jste se na útěk A kocour bláznivý vás stíhal. Jej těšil hrytě čivý vděk. Ten naivní kocour Neznal dosud, jak všední to A smutná hra. Když zaženou nám kine osud, Jenž údělem se zářným zdá. Jak všední je to příběh pouze, Skrytý za ženy úsměvem. Jenž zve nás k sobě v lásky touze, Však jenom klam je ukryt v něm. On nevěděl, ač před vás stihne, A zalem šatu chytne vás, Že jiný úsměv tváří myhne. To úsměv zloby, bude zas, a že pak najde místo lásky jen stopy oprchalých vnad. Na tváři pudr, v čele vrázky a v srdci nudu, tmu a chlad. Somet. Sonet je znělka, to vysvětlovat nemusím ani popisovat. Někdy i svítání je příliš silné slovo, pro něžná ouškaté již skládám svítáníčko. Jak odvděčím se ti, půvabná náhodičko, že sneváhala neváhala vzít si roucho osudovo a představit Když přiznal jsem své jméno, já řekl všechno, co jsem znal až do té chvíle. Má černovláska se tvářila sněho bíle. To pokrytectví snad bude odpuštěno. A rampou ruky své mi podávajíc chladně, abych jej políbil, pravila, že ji těší. Neřekla, ale co? Byl jsem tím vyveden z míry, již překročiv, Ocitl jsem se na dně. A byl tak donucen požádat o přístřeší, tu, která neví, že už brzy bude den. A pak je tady tyrádový rým, neboli spojení několika po sobě následujících veršů jediným rýmem. Zajíklý kříbytek mě drží za zápěstí, a třese sklenicí té divotvorné tresti, již Bůh nám nalévá, když sedě na pelesti postele z nebesy, Shlíží sem na předměstí, než najde pantofle. V tu chvíli věrozvěsti úžasem umrknou. Jen svatí na rozcestí zpívají glory a glogloglo glo, mnoho štěstí. A oblak jako sud krvácí bez Vladimir Vladimír Majakovský. Ratatabum. Hromy třeskly, nanda se pro večeři krade. Loupežník vzelý, drzí, smělý, na ní tam číhá. Tma je všade. Rozlámal košík, rozkop jak smetí. Přes pole zleva, levá, levá, krasno armějci letí. Přilehnou klíčku na políčku, zadrhnou kulaku kol hrdla smyčla. Za všechny, za Rus, za revoluci, za krásu dychtivou, bubnujte kluci. Kdo je tu pánem? Kdo tady velí? Komisař Rudý, rozkročen v zelí. Vulgarismus. Smrklo se, v očích tvých se luna zrcadlí. Umlkl kolibřich, dvě slzy vypadly. Smrklo se v očích tvých a luna si to sere krát. <skrý> <skrý> gazel mám v nějaké první verzi, ale já myslím, to je škoda, že jste to neřekla, protože já ho, on nevyšel tiskem, ale je tam gazel, dokonce jsem jich měl několik. Vím, že začíná o starče z brady tvé se valí <skrý> Ano celého paměti to už si po těch letech nesponelo. Skratka. vyloučení nepodstatných znaků. Slav nezval. Bylo to jednou z jitra v neděli. Naninka, které přezdívali Neli, šla trhat zelí, zelí, zelí. Bylo to zelí nebo bolehlav? Dopytá láhev, deset černých káv, rodí se báseň. Haf, haf, haf. Zavřená kniha, otevřený hrob. doluje verše jako zlatoko. A košíček je trop. Trop. Trop. Gnóma je průpověď verše, když jsme u toho G. Je možné, že vůbec o nic nejde. Když se však rozhodneme připustit, že o něco snad přece jenom jde, nezbude nám než uznat, že tu jde o všechno. Asi proto říkáme, že vlastně o nic nejde. A ještě poslední. Máš tam Jaroslava Seifrta? Máš, prosím. Marie Pojmanovou přeskočím. Jaroslav Seifr, přeskočí. mé sny a dětství bez léčky. Kam jste se náhle poděli? Modrali se poměnečky? A na šla do zemi. Trhala lupen polupeni, zpívala světlem oděná. Až přišel Pepík. S bohem snění. Proč si ho brala kačena? No, dopadlo to tak, jak chtěli. Mé srdce. Jen se těžce slož. On dostal nánu, nána zelí a na mne zůstal jenom ko. Tak vám děkujeme za to, děkujeme.